Capitolul 6 versetul 1 Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea ca numele lui Dumnezeu și învățătura sa să nu fie vorbite de rău În lume vor fi trepte sociale până va veni Domnul Isus Până atunci unii oameni vor conduce iar alții vor fi conduși Unii sunt mai bogați iar alții mai săraci Unii sunt învățători iar alții învăță cei. Creștinismul n-a desfințat treptele sociale și nici nu are chemarea să o facă decât din punct de vedere duhovnicesc. În adevăr, duhovnicește în trupul lui Hristos, în biserică, nu mai sunt trepte sociale. colosentra cu 11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere prejur, nici în prejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți Așa stând lucrurile creștinii de petreptele sociale mai de jos să nu se ridice cu pretenții de nesupunere față de creștinii de petreptele sociale mai de sus, dar nici creștinii de petreptele sociale mai înalte să nu se îngânfe și astfel să se poarte necuvincios față de cei de petreptele sociale mai de jos. Deci și dintr-o parte și dintr-alta deci și dintr-o parte și din alta să nu mai fie pretenții, ci fiecare să-și împlinească în mod natural ceea ce trebuie împlinit. În creștinism nu mai sunt pretenții, ele sunt răstignite pe cruce în fiecare zi, numai firea veche are pretenții. O singură pretenție trebuie să aibă creștinul, oricare ar fi el, asupra lui însuși ca să-și stăpânească vasul în sfințenie. Servitorul creștin, dacă slujește la un stăpân necredincios, trebuie să-i dea toată cinstea, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura Sfintei Scripturi să nu fie vorbite de rău. Trăirea lui să fie totdeauna o predică vie și puternică, pentru ca cei necredincioși să fie atrași spre Hristos Mântuitorul. Cine este lumină prin viața lui, chiar rob de ar fi, este totuși stăpân, căci lumina este stăpâna întunericului. Astăzi nu mai e timpul sclaviei ca odinioară, când o anumită categorie de oameni erau vânduți în târguri ca vitele. Despre aceștia este vorba în versetul de mai sus. Totuși, sunt slujbe în diferite întreprinderi, instituții, ferme agricole, etc., în care lucrează ucenicii Domnului Isus, iar conducătorii locurilor de muncă pot fi și ei credincioși, dar sunt conducători. Muncitorii credincioși trebuie să le fie supuși să-și facă lucrul ca pentru Domnul, ca să nu fie necinstit numele Lui și învățătura adevărului să fie vorbită de rău din pricina nerespectării treptelor sociale. Oricare ar fi starea noastră și împrejurările prin care trecem să avem mare grijă ca numele Lui Dumnezeu și învățătura adevărului să nu fie vorbită de rău. Ce rost mai are viața noastră de creștin dacă prin ceea ce trăim numele lui Dumnezeu nu este proslăvit și adevărul său nu biruiește și nu rodește? Stare de mijloc nu există în viața creștină, ori este proslăvit Dumnezeu prin ea, ori este vorbit de rău.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 Ei nu mai au pe pământ probleme și afaceri de ale lor, întrucât s-au lepădat de toate planurile și scopurile pământești în clipa când s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus și au încheiat de bună voie cu El un legământ. Toată viața lor și toate câte țin de viața lor le-au pus la picioarele Domnului în lucrarea Lui, adică în slujba Evangheliei Mântuirii Sufletelor. Stăpânii credincioși care au avere devin administratori, împărțind această avere acolo unde cere lucrarea lui Dumnezeu, iar robii credincioși devin ajutoare mai devotate stăpânilor, având grijă să nu se piardă nimic din averea devenită acum a Domnului. Numai Domnul Isus, prin lucrarea nașterii din nou, rezolvă în chip desăvârșit toate problemele sociale, aducând fericită armonie între oameni, așa cum pe un altar care arde toate materialele, fie nobile sau mai puțin nobile ajunse în foc, devin una și de aceeași natură a focului. Numai în Domnul Isus se poate ajunge la adevărata dragoste și pace, pentru că numai El poate rezolva problema păcatului despărțitor de suflete, unde este păcat, nu poate fi nici dragoste, nici pace, nici unitate. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Orice ucenic al Domnului Isus, chiar dacă prin vorbire nu are darul de învățător, tot învață pe cei din jur. Viața lui de lumină și sfințenie este cel mai puternic învățător. Cei care însă au și prin vorbire darul de a învăța să învețe apăsat pe oameni calea adevărului, să le spună apăsat și limpede despre Domnul Iisus și felul lui de a fi, să arate apăsat tot cuvântul Evangheliei Mântuirii. Numai ceea ce se face limpede, statornic și apăsat dă rod în inima oamenilor. Un adevăr spus cu o jumătate de gură, din fugă și amestecat cu alte lucruri, nu va folosi la nimic, pentru că nimeni nu va înțelege despre ce este vorba. Frații mei, dacă am ajuns să cunoaștem bine anumite laturi ale adevărului, să le spunem apăsat celor cu care stăm de vorbă. Unde este smerenie adevărată, este și înțelepciune adevărată, care dă lumina adevărată în toate mișcările vieții celui credincios. El știe să se poarte dumnezeiește cu toate categoriile de oameni, dând cinste tuturor. Niciodată nu pierzi când cinstești pe cineva mai mult decât ar merita. Dar greșești totdeauna când știrbești din cinstea pe care trebuie să-o dai cuiva și pâine pentru ce slămâi și o părinta, și alin plăcut la suferim că-mi viața mea trăi. Nu mai tu, să nu spun la spui la acestui nume, să nu spun ce spui nu la acestui dar. Cine poate fi de popor, iată. Versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Învățătura deosebită este toată învățătura care nu duce la Hristos ca singurul centru al vieții, care nu recunoaște că singură credința în jerfa lui este de ajuns pentru mântuire Învățătura deosebită este toată învățătura care nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului Isus, cuvintele pe care Duhul Sfânt ni le-a păstrat scrise în Sfânta Scriptură. Orice abatere de la litera și Duhul Noului Testament este învățătură deosebită. Sfântul Maxim, mărturisitorul, zicea că cel ce poartă cu adevărat chipul lui Dumnezeu se silește să urmeze în totul Duhul Sfintei Scripturii. Fericitul Ieronim scria și el adevărat și limpede, nimic nu i mai condamnabil decât a acomoda Sfânta Scriptură cu părerile noastre. E ilegal a iubi pe Hristos așa încât să fie falsificată Scriptura. Sfântul Irineu în secolul II zicea și el, adevărata cunoaștere este doctrina apostolilor și vechiul așezământ al bisericii pentru toată lumea, ne nici adăugire, nici suprimare. Tertulian întărește acest gând spunând,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 Acesta nu se poate schimba. Cele nescrise, dacă așa ceva ar mai exista, sunt supuse schimbărilor, de care nu ne va cere socoteală Mântuitorul nostru în ziua judecății prin faptul că nu le-am știut și nu le-am împlinit. Da, învățătura sănătoasă, adevărată, este învățătura scrisă. În ea se află tot ce-i trebuie vieții duhovnicește a omului credincios. De aceea Apostolul Pavel ne îndeamnă cu toată puterea fraților, prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. 1 Corinteni 4,6 sau 2 Timotei 1,13 Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Numai cuvântul scris al Domnului Isus duce la evlavia adevărată, la unitatea cu toți cei care îl împlinesc. Dacă vine cineva cu învățături din afara Noului Testament, spunând că sunt cuvintele Domnului Isus, să nu-L credem și să ne ferim să primim aceste cuvinte. Ele sunt de la diavolul și ne duc în mari rătăciri. Să ne ferim chiar și de cei care ne aduc aceste învățături. Ei nu slujesc lui Hristos. Învățătura care duce la Evlavie. Învățătura deosebită este toată învățătura care nu duce la Evlavie. După tălmăcirea cuvântului, Evlavie înseamnă a lua bine, adică a merge drept, a fi în unitate. Evlavie adevărată este numai aceea care o ia bine pe calea lui Dumnezeu, calea unității, prin Domnul Iisus, a tuturor copiilor lui Dumnezeu, a tuturor lucrurilor de pe pământ cu cele din cer. Efeseni 1 cu 10 spre aș unii iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Orice învățătură care o ia în altă parte decât spre centru, spre Isus, spre unitate, spre armonie, spre dragoste, este învățătură deosebită și nu duce la evlavie, ci numai la formă de evlavie. Învățătura care duce la formă de evlavie este mincinoasă, chiar dacă are în ea și elemente de adevăr. Oricât de religios ar fi cineva, oricâte silințe și-ar da ca să-și înfrâneze trupul de la una și de la alta, câte chinuri ar îndura pentru părerile lui religioase, dacă nu este în învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos arătată pe paginile Noului Testament, este un om plin de mândrie și nu știe nimic. Învățătura adevărului te duce la ascultare și supunere față de cuvântul scris al lui Dumnezeu, și cine se supune lui Dumnezeu și cuvântului său este cu adevărat smerit. Este plin de mândrie și nu știe nimic. Așa este cel neascultător de Dumnezeu. Mândria și neascultarea de adevăr sunt unul și același lucru. Lucifer este exemplul cel mai puternic și după el toți oamenii neascultători de Dumnezeu și de cuvântul Sfintei Scripturi. Cine-i mândru e și neascultător și cine-i neascultător este și mândru. Nu-i smerenie adevărată aceea care pe din afară umblă în zdrențe, dar pe dinăuntru este nesupusă cuvântului lui Dumnezeu. Orice ieșire din Dumnezeu și cuvântul lui este o ieșire din smerenie, o ieșire din viață, Cine iese de pe teritoriul smereniei, în mod natural, intră pe terenul mândriei, și cine intră pe acest teren, nu mai știe nimic. Mândria și prostia merg mână în mână. Înțelepciunea adevărată se află numai în Dumnezeu și în ascultarea de El. Cine iese din Dumnezeu, nu mai știe nimic, este în întuneric. pentru cei loviți, o fărmă prin iubire. Iisuse, omul cum vrei tu să nu spun la ce-mi spui să nu spun nu la ce-mi spui da, ci în toate zilele. Versetul 4. Este plin de mândrie și nu știe nimic, ba are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele. Despre cei care nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului Isus este vorba aici. Din pricina aceasta ei învață pe oameni învățătură deosebită, sunt plini de mândrie, nu știu nimic, au boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte. Mândria totdeauna este neștiutoare, ea nu știe cum este smerenia, nu cunoaște calea vieții și adevărata dragoste, nu înțelege adevărul lui Hristos și nu vede unde se află dreptatea. Ea are boala cercetărilor fără rost, vrea să știe multe, dar să nu trăiască nimic și este stăpânită de pismă și de duh de ceartă. Mândria este duhul satanei, numai Domnul Isus și adevărul cuvântului său dă stabilitate inimii omenești. Celelalte învățături seamănă cuvântul și cuvalul mării care poartă frunza încoace și încolo. Omul care nu se ține de cuvântul sănătos al Domnului Isus și de trăirea practică a acestui cuvânt se îmbolnăvește duhovnicește. Una din bolile de care este prins este boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte. Vai cât din cei care zic că urmează pe Domnul Iisus au boala cercetărilor fără rost. Nimic nu trebuie făcut fără rost, iar pentru cei credincioși există numai un singur rost în viață, Hristos și trăirea vieții lui. Toate câte nu duc aici sunt fără rost. Fără rost este citirea și cercetarea Sfintei Scripturi dacă ea nu îmi sfințește viața de fiecare dată. Fără rost este mersul la adunare dacă nu devin mai bun și mai neprihănit. Fără rost este rugăciunea și cântarea, dacă prin ele nu devin mai asemănător cu Domnul Isus. Să nu uităm acest adevăr puternic, este numai un singur rost în viață, în dumnezeirea noastră. Toate sunt bune, toate ne sunt îngăduite, dacă ne înrădăcinează mai desăvârșit în unicul rost al vieții. Cercetarea Sfintelor Scripturi, care nu duce la sfințirea practică a vieții, umple doar capul cu teorii care duc în mod sigur la certuri de cuvinte. De aici s-au născut toate partidele din creștinism și toate luptele religioase. De aici se naște pisma și bănuielile rele. Cine cercetează fără rost nu știe nimic, căci adevărata știință creștină trebuie să ducă la o singură țintă în dumnezeirea omului. Cel care trăiește neprihănirea, dovedește că știe cuvântul Domnului. Cel care nu trăiește neprihănirea, nu știe nimic, este mândru și suferă de boala cercetărilor fără rost. Toate stările rele din viața noastră pe care le trăim într-o zi arată că în ziua aceea am făcut unele lucruri fără rost. Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, nu mă lăsa să trăiesc nicio clipă de capul meu, ci trage-mă după Tine, trezește-mi necurmat mintea și inima ca să înțeleg unicul rost al vieții, trăirea voitale. Toate adâncurile ființei mele, toate clipele pe care le trăiesc și toate mișcările mele să ducă spre acest unic rost. Doamne Iisuse, să-mi fii Tu rostul meu și acum și în vecii vecilor. Amin. Precredin din și punte pentru un debarcat se face amiaș. Da, Versetul 5. Zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Ciocnirile de vorbe și cearta pentru probleme religioase este dovada lipsei de adevăr și a minții bolnave. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, precum oile cele râioase atinse de boală, umplu de râie și pe cele sănătoase, întocmai așa fac și oamenii vicleni, certăreți și stricați la minte. Adevărul nu se ceartă cu nimeni și nu caută să-și impună forțat felul lui de a fi, ci liniștit și hotărât biruiește prin însăși existența lui. Fie adevărului nu se ceartă și nu se ciocnesc în cuvinte cu cei potrivnici, ei mărturisesc limpede, blând și hotărât adevărul. În întunericul minciunii și al păcatului, lumina adevărului, cu mângâierile ei line, câștigă biruințe strălucite, fără gălăgie și strigăte. De cele mai multe ori, unde se strigă mai tare, nu-i glasul adevărului. Nu cunoști pe om cât e de stricat la minte, decât în urma verificării lui în lumina adevărului lui Dumnezeu, descoperit prin cuvântul scris al noului legământ. Cine strică cuvântul lui Dumnezeu printr-o interpretare străină de învățătura care duce la evlavie, la unitatea trupului lui Hristos, acela este lipsit de adevăr, iar de omul lipsit de adevăr trebuie să te ferești. La ce lucrare bună, după voia lui Dumnezeu, poate sluji omul lipsit de adevăr? Cum să te înjugi cu el la același car? Cuvântul lui Dumnezeu este limpede, ferește-te de astfel de oameni. Viața de lumină a fiilor adevărului dă putere nebiruită cuvintelor pe care le rostesc. Fericitul Augustin spunea foarte adevărat, Când viața ta e fulger, cuvintele tale sunt tunet. Numai o viață de lumină dă forță cuvintelor, chiar dacă ele sunt spuse în șoaptă. Domnul Isus vorbea ca unul care avea putere pentru că viața lui era lumină. Lumina este putere. Apostolul Pavel sfătuiește pe ucenicul său Timotei să se ferească de oamenii care se ceartă pentru probleme religioase, dovedind că ei sunt stricați la minte, lipsiți de adevăr și cred că Evlavia este un izvor de câștigat. Fiul adevărului, credinciosul adevărat, trăitorul tainei Evlaviei, nu se gândește nici măcar la câștigul vieții veșnice sau al propriei lui fericiri. El urmează adevărul de dragul adevărului, chiar dacă n-ar primi nicio răsplată pentru aceasta. Adevărata lepădare de sine este aceea care nu mai așteaptă nimic de la nimeni, nici de la Dumnezeu. Cel lepădat de sine slujește lui Dumnezeu, adică adevărului, pentru că nu poate altfel. Natura lui îl silește să facă acest lucru, așa cum inima, fără să aștepte răsplată, își face slujba ei. Că este o răsplată, că Dumnezeu cinstește cu viață veșnică fericită pe cei care s-au lepădat de ei înșiși pentru a-L sluji pe el, aceasta nu se mai pune în discuție, dar ea este o lucrare de sine stătătoare și nici de cum o datorie a lui Dumnezeu față de oameni.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 S-a ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 5. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura sa să nu fie vorbite de rău.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 nu spun da la acest nu, pe nu spun nu la ce spui da, Cine poate Cred